Velkommen til en uh, helt ny og frisk udgave af Get In Talk-showet i en uh, uge, hvor vi uh, er midt imellem med uh, FA Cup-finalen, der blev uh, afgjort i weekenden, og så Europa League, der starter det. er det, vi skal tale om i dag. Nils Heil og uh, Peter Piel, velkommen til jer to. Tak. Tak. Har du det godt, Piel? Jeg har det fint, ja. Jeg glæder mig til at skal se noget Europa League. Ja, det, er det er som det... en slutrunde, der kommer nu. Ja, det er det nemlig. Altså, det er jo faktisk ja. en slutrunde. Ja. Det er ja, et lille, jo. lille VM eller EM, som vi blev snydt for. Jo. Det er dejligt, vi kan få det nu her. Ja, det er skønt. Hvad med dig, Heil? Du har det også? Øh... Jeg har det strålende, ja. Du tænker, på, tænker du på en specifik kamp? Eller? Jeg tænker på en specifik kamp, der var i weekenden. Den ja, har du sig, dejlige dejlig ovenpå. Jeg må på. sige, at mit følelseskister var en, var en tur igennem i lørdags, men det ja. går rigtig godt nu, ja. Nu er man glad, så har man ja, en ja, ja. god sommer, ikke? og vi er jo neutrale, når vi er her, men derhjemme, der... Må jeg sige, der bliver der jeg tror, Jeg tror, jeg skal overtage det her studie her, fordi der sidder to Arsenal-folk herovre, som slet, slet ikke kan holde sig neutrale. Vi prøver at holde os relativt ja. det neutrale objektiv, når vi er her i, i det her studie i hvert fald. Men jeg synes, vi skal starte et andet sted, de her, fordi et af de, sådan, de mest friske rygter over fra det engelske, det er i forhold til vores egen landsholdsmålmand, Kasper Schmeichel, der lige pludselig bliver rygtet til United. Det er ikke sådan en hæftig rygter, men den bliver nævnt lige pludselig som sådan en, en, en, en nødplan, kan man sige i stedet for at skulle, uh, skulle erstatte de her. derovre, Peter Piel. Hvad tænker du når, du, når du hører sådan et uh, rygte der? Så tænker jeg på, for det første, hvor meget er der i det, og så tænker jeg på, kan han uh, kunne han klare opgaven, og uh, til det sidste vil jeg sige, ja, det kunne han sagtens. Uh, men jeg ved ikke, hvor meget der er i, i de her rygter, der kommer her hele, uh, hele tiden. Men, men så vil jeg så godt sige, at jeg synes, han har været så god uh, i længe, og holdt et uh, højt niveau. Så ved jeg godt, han lige lavede en uh, lille blonder i sin sidste kamp her, seneste kamp, men men det er jo, hvad det er. Men normalt, så laver han ikke fejl. Og som vi også lige har set, for dem, som kigger med, så er der jo altså nogle gode redninger undervejs også. Så vil jeg sige, han laver to ting, som en skal. Han er stabil, og så laver han de her redninger, der kan give point en gang imellem. Både på straffespark og, og på åbne situationer. Så jeg kan egentlig ikke forstå, hvorfor han ikke bliver omtalt mere rygtebørsen, når det er, at for eksempel Chelsea nævnes, øh, at de skal ind og have en ny målmand i stedet for Kepa. Så er det øh, Oblak eller så er ja. det Henderson osv. Der forstår jeg ikke, at, øh, at man ikke nævner øh, Kasper Smarik. Er det alleren, der er imod ham der på den ja, punkt, hvor det, det, det, det, det vil det, det, det er det måske nok, men... Øh, men, men Fantasar var jo oppe i 30'erne, da Manchester United hentede ham til. og han, har, han bliver nævnt som en af Manchester Uniteds bedste målmænd nu, igennem tiderne, fordi han fik jo en lang karriere. Kasper Smike ved at vi passer godt på sig selv. Uh, han kan sagtens have uh, ja, fem år i uh, sig endnu og er på, uh, på topplan. Jeg, jeg, altså, og hvad er det for nogle udsigter, som man arbejder med i topfodbold? Yeah. Det er jo mange gange sådan nogle... Uh, altså, hvis kan du give en eller en fireårig kontrakt, mm. så er det jo det. Jeg synes, Peter har ret i de to point, der han fremhæver, og så vil jeg faktisk gerne tilføje to også. Den her presence, han har, Kasper han har stået så mange kampe i Premier League nu, at han har, han har bare en afram omkring sig, som også altså, i, gang, i forhold til, hvad Manchester United skal i gang med, så er det jo super interessant at, at bringe ham ind, fordi han kommer jo også med den her, den her her-er-jeg-karakter, øh, han har også... Øh, og den anden ting var i forlængelse det er også den der rutine altså han, er, han, han, han har altså så meget på CV'et efterhånden. Jeg vil ikke tøve, hvis jeg hedder overleguion her med at hiver mind. Jeg vil så også sige kildkritik, kild kildkritik nu ryger vi ind i transfervindue, og det kommer til at blæse med sådan her øh, rygter her. Men om han ville kunne gøre det med Manchester United helt klart ja. ja. Vi skal passe på med, med, med rygterne, vi ved jo ikke hvordan, men, men det vil også en no brainer for Michael synspunkt at tage sted eller hvad pile. Han, han har opnået det han kunne med Leicester, han er blevet mester med dem, har været i Champions League, har været der i mange år. Er det ikke bare at sige ja tak for, for Smakels vedkommende, hvis nu muligheden skulle komme? Hvis han fik det her tilbud fra Manchester United? Det tror jeg. Øh, <laughs> så er det bare et sted. han er jo vokset op i Manchester United. Ja, det, og sig altså, sig sig. det skal man også lige huske. Ja. Altså, han er jo rendt rundt der, og det er hans... Han er rundt øh, som lille United-trøje ja, også, ja, han har Ja, æder, og det, det er hans altså, han han ja. ja, Præcis, yeah. ikke. der, der er far søn, yeah. og han hedder at tale om det. Det ved ja, jeg godt, ja, ja, ikke? men ja. altså, det er jo hans arv. Det er hans DNA. Og han er Manchester United-fan. Altså, det er han. Jeg ved godt, han... Så vidt jeg kan huske, at jeg var derovre på et smule af interview med ham, der mener jeg, at han kørte frem og tilbage ja, fra Manchester. Ja, og så, så, hvad hedder det, så, så det ligger det jo stadigvæk i ham. Jeg har da også set ham, var det før han skiftede til Leicester? Lad os bare sige, det var det i hvert fald. Der, der, der har jeg da set ham på, på Old Trafford og også været inde og se, se kampe og sådan, holde lidt lav profil der. Men, men der er ingen tvivl om, hvor hans, hans, hans hjerte det er. Det er Manchester United, så det vil jo være en drøm at, at komme til at spille der. Sikkert eventyr, var det? Ja, det kunne være et eventyr. Vi må se, hvordan, hvordan det ender med. Og det er jo Kasper det der med, altså, for eksempel igen Chelsea, de går ind og køber Kepa som verdens dyreste målmand, og det, han har jo kæmpe potentiale, det der er der nok ingen tvivl om, men, men, men du skal jo vende ham til at spille Premier League, det det. og du ved ikke, om det der potentiale, det bliver udfoldet. Ham her, når jeg, og det er Kasper Smart, jeg taler om, han kan gå ind, og så ved han fra dag et, at, hvad det er, uh, game det handler om. Men har United det ikke en af verdens bedste målmand? Altså de giver det var han i hvert fald uh, betegnet som for år tilbage. Nu er han lige pludselig... Uh... Fuldstændig fra i mange situationer. H h h h h hvad sker der med ham lige pludselig, hvis vi uh, lige hurtigt skal vende den? Ja. Men det der underligt, det er, pil, ja. er det, det, det, det, det spillestil? Ja. Er han bare blevet for tilfreds med sin dejlige kontrakt, som han skrev under på United? Eller hvad? Kan altså, han, der er jo ingen tvivl om, at han er ikke verdens bedste målmand nu. Og selvom Ole Guller Solsfjern, han prøver at tale ham op og sådan noget der, så kan de jo godt se, at der er et problem. Og det, det skal de adressere. Og han er ikke verdens bedste målmand. Uh, han var det måske på et tidspunkt. Og det kan godt være, at det er noget med spillestilen at gøre. Uh, hvad var det, han var god til, hvad er det, vi husker ham for? Mm. Det er hans redninger fra tæt hold, hans reflekser, ja. øh, han, han, hans timing. Ja. Han kommer ud og får blokeret nogle fuldstændig vanvittige ting fra, fra korthold. Er der for langt nu? Fra, han, fra ham selv, og så op til forsvaret, fordi forsvarets linjen, den ligger længere fremme, fordi de har en hurtig mand i mm. lindeløft, der kan ligge og løbe folk op, de har hurtige baks osv., så, så er det lige pludselig et helt andet game for ham. Mm. Så der tror jeg måske, der ligger noget i det der, at, at det, er et andet, det er en anden spillestil, end hvad det har for eksempel været tidligere. Det har vi også set med andre målmænd, at mm. lige pludselig en ny træner, så kan de ikke tage med hænder mere. Altså det er jo mærkeligt. Det, det, jo, det, det, og man jo kan lykke. også gå ind på socialt perspektiv og sige, at hvor er United nu? Jamen de er jo stadig de, Nu har de sluttet sådan flot, og skal måske også i gang med en succesfuld europæisk kampagne Men han er stadig ved at bygge noget. Og det kan godt være smart at hive en mand ind, som Kasper Smark i denne periode. og sige nu, nu en frisk start, ja, en ny mand der, der er kommer, der har jo ikke noget tilbage fra det kvarter, har været der i mange år efterhånden og kan godt medføre nogle nye kulturer der har været i klubben tidligere. Ikke? Det kan også være et aspekt af det. Han kan godt være en kulturbærer ind. Og så tror jeg, altså, det skal man ikke tage fejl af, Kasper Smikkel er grundlæggende teknisk set en gennemarbejdet målmand. Altså han, han, han kan sit håndværk, mm. mens det her måske mere af en mand, som kan nogle forskellige, forskellige ting. Mm. Ja, øh, og dem kan han så godt, men, men Kasper Smikkel har et meget bredere aspekt. Der er en af vores øh, en podcast ude, der bruger et bullshit-barometer, og det skal man selvfølgelig <går> overveje at gøre for vild med sådan nogle rygter. Men lad os nu se. Altså, det er... Lad os se på det, de her. Tiden løber for os allerede. Jeg har engang ja, det, men Vi skal, skal, skal også tale lidt... meget om det her. <laughs> vi, skal, vi, skal, vi, skal, <laughs> vi skal videre, med vi det var spændende. Um, en anden lille nyhed, jeg godt kunne tænke mig at vende fra, fra de britiske ører den, den her uge, er, at uh, Johan Lange, der er var det, var det, var han teknisk direktør inde i, i FCK, tror jeg, hans titel var, uh, han skal være sportsdirektør nu i Aston Villa. Uh, PIL du kender ham lidt. Hvad er det for en profil, de får ind der, Aston Villa? Det er en uh, mand, som, uh, som er meget fagligt funderet. Uh, han har jo været assistent for, for Ståle, uh, både som teknisk direktør, men også som uh, altså ude på træningsbanen tidligere. Han uh, er, som jeg siger, meget uh, fagligt funderet. Han kan alt om, uh, hvad skal vi sige, uh, uh, hvordan man bygger en organisation op uh, omkring uh, de moderne videnskabelige nærmeste ting, der skal være i en fodboldklub i dag. Øh, det vil sige, at der skal være en analysestab, der skal være en medicinstab, der skal være altså forskellige uh, træningsstab osv. Øh, alle de der ting ved han noget om. Han ved så også en hel masse om det, det taktiske i, ja, i fodboldkampene. Jeg har haft fornøjelsen af på uh, udebaneture uh, og sådan lige spørge ind til nogle forskellige ting. Og så siger jeg, Johan, og Ståle i øvrigt også, kom lige op og sidde her i flyet, og så sidder vi og gennemgår nogle ting for dagens modstandere, mm. eller, eller hvad det kan være. Og der har Johan fundet en masse situationer frem, som man siger, der kan du nok se, der er plads her på ydersiden af den her bakke eller hvad ved jeg, sådan et eller andet, hvor jeg sidder og tænker, nå ja, okay, altså han har... Han har han har faktisk hele balletten. Der, hvor jeg kan måske øh, have min tvivl, det er hans gennemslagskraft. Mm -hmm. Han har været vant til at handle under Ståle kan man sige. Og i Premier League, i den rolle, han får nu, der skal det være. Altså, det er ham, der er chefen nu. Men det er også det, jeg sidder og tænker, fordi nu skal han sidde øh, formentlig og være ham, der, der forhandler om Jack Great der skal sælges for, hvad ved jeg, 5 600 millioner. Og øh, når Daniel Levy i, i Tottenham ringer og vil købe ham, eller, eller, eller, eller hvem ved det. Altså, det er jo nogle af de hårde hunde, og og forhandle med de der, der, der er vant til det. Altså, tænker du, er det også den bekymring, du har, ja, Niels? Det, det er et stort er, spring, de pludselig... Kæmpe adresse, han kommer Kæmpe adresse. Og ja. nogle forventninger. Lige overlevede Premier League, og så skal man i gang med hele det her transfermarked. Apropos Kasper, vi talte om før, Kasper Smeichel. Det er en mundfuld, han har taget på, men ikke de har skavlet dem rigtig godt. Det tror jeg, de har, og de har taget de overvejelser. Det har han forhåbentlig også selv gjort. Men det er et toft Game, du er i hvert fald ud at sige uh, i, i meddelelsen, at de... de... Pose, eller i en coronatid, hvor du skinner at og arbejde i transformarkedet, hvor det hele er anderledes, end der har været før. Kæmpe kompetence. Det er måske det, de har set. i vel. Måske. De siger, at det var verdensklasse setup. Det ved at bygge omkring klubben nu med, med ham blandt andet. Så uh, spændende at se, hvordan ja, det ender. Der er jo ingen tvivl om, at han har, han har solgt sine idéer rigtig, rigtig godt. Uh, ja. Jeg var i kontakt med ham forleden i, uh, ja. i lørdag så mm. spurgte om han kunne være med i, uh, i vores show. Han ja, er allerede fuld gang og har, har hammerne travlt. Uh, skal, vi skal nok få ham med uh, på, et, på et tidspunkt deroverfra det er helt sikkert det glæder det glæder mig til. Godt, vi har et legal til lige at skabe en kontakt der. Den glæder vi os til at få med og høre, hvordan det kommer til at gå. Nu synes jeg, vi vender fokus mod det, som det skal handle om. Det første emne her, det er nemlig den FA Cup-finale, der blev spillet i lørdags. For i lørdags, der spillede Arsenal og Chelsea FA Cup-finale, en kamp, som Arsenal vandt 2-1 og kunne løfte tro fed Niels. Først og fremmest nu fik vi jo lige talt om, at du, du sad og så den og var i, i din følelsesvold derhjemme. Hvad var det her for en finale for dig? Det var en finale, hvor der var alt for meget på spil. Altså for Arsenal i parallel med hvad man så ved Europa League -finalen, sidste sæson, så var det en, en alt eller intet kamp for Arsenal den her gang med Europa League deltagelse, men også med en fornemmelse af, at Artetas projekt blev testet for alvor. Sejre over Liverpool, mens der det, det er en ting. Og, og med de rød-hvide briller på, så var der virkelig, virkelig, virkelig meget at spille. Det var, det var meget nærvpirrende, hvis man sidder som, som Arsenal-faner ser det. B betydningen af den er, er jo uden tvivl, den er ikke øh, til at diskutere stort for Arsenal. Nu kommer de i Europa League, det kan betyde mange ting. H h h altså, jeg ved mærke i pil, det er tredje gang øh, inden for ja, to uger, tror jeg, at de slår en af de store øh, på, på deres egen måde. Arsenal med Liverpool slog de, City slog de i semifinalen også på NBA, og nu Chelsea her. Altså, hvad er det, der lige pludselig fungerer for Arsenal, som ikke har, har gjort for dem før, som du siger det? Nej, men altså, der, der er jo ingen tvivl om, at, de, at, at de, har, de har jo de her gode spillere, og de har nogle ting, et, en, en spillestil, som, øh, som Arteta gerne vil have. Implementerede. Og jo længere han får lov til at arbejde med dem, jo bedre vil den spillestil være. Så kan man så sige, at man går rundt lidt på næsen af, af Liverpools sejren. Det gør jeg bestemt ikke, fordi at, at det, det, det var det færre and square. Og Liverpool, så vidt jeg husker, kom foran i den mm. kamp, ikke? og ja. så kommer de tilbage i Arsenal. Det vil sige, at de har også noget, noget mental ballast øh, ud over spillestilen. Så det kommer de til at bruge, og lige pludselig så kan de tære på den der lille erfaring, som de har der, den kan de tage på i de næste kampe, blandt andet, at de går jo ikke ned ovenpå, at... Pulisic, Pulisic score det her de fantastiske for, mål, som jo er øh, man, ind igennem, ind, altså det er jo ind igennem Arsenals akilleshæl det er ind igennem okay. centerforsvaret, mm. man står og tænker, det ser jo helt ej, ud igen. Altså. Det er syv mand, der står og man kan bare se ja. man, så er de to-treter to Og det tredje, kan de forsvare, selvom de står de rigtige steder, så sidder man og tænker, det her, det bliver oppe ja. i men, men mentalt, så rejser de sig, de får rejst sig alligevel, og øh, jeg vil sige, der er noget spillestil, og så er der noget mentalt, og så er der den her effekt af, at de tror på ham, der står ude på sidelinjen. Ja. Altså, det skal man ikke undervurdere. Og så tror de på ham, der har nummer 14 på ryggen, Niels Altså Det har man gjort før i Asner. Ja, ja, det har man. Ja, det, det, ja. det er en dejligt nummer 14. Ja, det nummer 14, ja. det, det går altid godt, ja. når man har den på. Norman, der er også kommet en... Jeg tror, han har tættet i sit arbejde, har haft i nogle af spillerne. Man kan se Granit Xhaka, som jo var helt ude af sejle, altså med, med smidt af og førbind osv. Jeg tror, han har taget nogle, nogle folk, der er ved Louise... Obama Yang, Chaka, og så har han gjort dem til konger i, i, i den trup der, og har fået samlet den omkring de spiller Samtidig med, at han har fået fjernet noget i Guendouzi, og så er evigt omdiskuteret Øshild. Så der er ingen tvivl om, at, at, at hans arbejde har brugt hurtigere frugt, den de fleste Arsens fans havde turde håbet på. Ikke? Og man kan sige, at samlet igen med Baku, hvor Chelsea var suveræne. De Vi var dernede sammen, Peter. De spillede en superkamp, og fik udnyttet Arsenals fejl så meget, og blev udstillet den. Var, det, var mm. det var jo en magtdemonstration af et Chelsea-mandskab, og lige pludselig så, så møder de et andet kompetent hold, som også kan lukke dem ned i, i perioder. Det var, de første 10 minutter var Chelsea rigtig, rigtig gode i lørdags, og Arsenal var ikke, var ikke mødt op. Men og så noget af, nu gjorde ja, det den der Baku-Europalige-finalen. Ja, for den er symbolisk. Øh, ja. mm -hmm. øh, fordi, hvad, hvad var det også, der skete der? Der var det jo også, at Edna Zahar for Chelsea. Han, han det med. Han, det gjorde han jo. Ja, han ja. var man of den match. Og ham har de jo ikke mere. Og de har heller ikke en. Altså, de har måske nogen, der er på vej uh, Chelsea, men de har ikke ham mere, eller en tilsvarende. Men Arsenal har Aubameyang. Mhm. Og der har været talt om ham op til, at det er ham, der skal ligesom tage de agentstokken. Det er ham, der skal afgøre det her. Og han gør det også. Og det er jo det, de store spillere skal gøre. Yeah. De skal tage de Det er dem, der skal sætte sig på de store kampe. Og det gjorde Love. Edna Zara yeah. i Baku. Og det gjorde Aubameyang her. Og det er jo det er også en vigtig Forklaringen kan man sige, på hvorfor Arsenal går hen og vinder den her kamp, det er, at de store spillere skal slå, slå til i de store kampe. det gjorde han her. Og de har ham, og det betyder så meget for holdet, at de kan sige, at vi er nede i sækken, men vi har stadigvæk ham der, og han skal nok redde os. Og det kan jo være noget af det, der gør, at han måske ender med at forlænge kontrakten. De har givet ham det, han gerne vil have i løn angiveligt, men han, han skulle være i tvivl måske om, øh, om det var det. Men, men det er jo i hvert fald bare. Han er det de er så i sin karriere, og det kommer Nej. han næppe til at gøre i afstemningen. Det gør han nok ikke, men, men tror du ikke stadigvæk, at han ved, okay, nu har vi det her trofæ. Han kan se, vi vi faktisk kan opnå noget, han kan se den rigtige retning også med de tre sejre, de har taget, som jeg lige nævnte lige før. Og altså han, hans aller er den helt store ubekendte i den her ligning her, for hvad vil han... Altså, ja. Han ved jo godt om tre år, at det formentlig vil være slut. Så hvis han skal ned og prøve at vinde en af de store trofærer i Paris eller i, i, i Tyskland, eller hvor han kunne komme hen, så, så er det jo også nu, hvis man skal gå ind på hans perspektiv. Hvad siger du, Pilsen, har til sidst i forhold til Aubameyang? Altså, hvor vigtigt er det for Arsenals projekt og Artetas projekt, at han skal under på en ny kontrakt? Eller i hvert fald spiller der efter sommer? Også? Jeg siger de har en ny på, på samme plan. Altså, ja. det skal de have. Altså, de er svære at finde, du. Det, det er de jo bare. Og øh, det, det er billigere at forlænge, ja. end at skulle ud og købe de her for, øh, for en overgangssum plus en, en lønsum. Så, øh, så jeg synes, det er utrolig vigtigt. Og det kommer jo an på, hvilket tilbud, kommer han til at få her ja. i det nærmeste. Altså, det skal han lige. Han, ble, han spillede The Waiting Game lige i øjeblikket, tror jeg. Og Chelsea, vi kan jo også lige. Nu har vi talt meget om Arsenal, det var dem, der vandt, men, men de, jo, de ser jo også stærke ud i den her sang, og har genfundet et eller andet under Frank Lampard med alle de her unge. Og nu kommer der altså no, Hakim Ziyech, nu kommer ja. der uh, Timo Werner ind, som vi i hvert fald ved, de to måske også. Kajahavar. Der, der, der bliver brugt penge nu i både Rusland og London på den ja, måde. Det og det, og det er jo... Altså, er jo. Tiger- og managers de også har været igennem på det, men ja, de kommer da til at spille med. Det gør de der. Fordi det det, er, jeg tænker, når man, når man ser for eksempel pilen pege opad for Arsenal lige nu, og man er ret optimistisk, måske, som Arsenal-fan. Så sidder man og kigger, okay, de kommer ikke til at hente Liverpool, de kommer ikke til at hente Manchester City. Chelsea, de tager bare et, et skridt nu på transformarket, som Arsenal i hvert fald ikke kommer til at tage. Og, og, så hvordan kan de også hente dem? Så er vi lige pludselig ude, at de skal spille om fjerdepladsen i Arsenal igen, og der er United stærke. Så, så hvor meget rykker det lige pludselig, når de andre de spiller med de store muskler? Det, det kan man jo... Det, Jamen, det, har du, det har du fuldstændig ret i, og altså, så, så, så hvad hedder det. Altså, Arsenal skal jo ikke alene bygge videre kan man sige, på det, som Arteta har gang i, men de skal også forstærke sig, i mine øjne i hvert fald. Godt. Lad os uh, lukke snakken her, de her. Og Nils, vi laver en udskiftning ja. med dig, så fordi, du er på bænken, du ryger på bænken ja, er fint, nu, så må vi se, om du får lov at komme ind senere. Men siger. nu uh, skal vi videre, vi skal nemlig tale omkring Wolverhampton. Nu har vi lavet en uh, lille udskiftning her i uh, studiet og kan byde velkommen til dig, Carsten uh, Hansen Wolverhampton-fan igennem 31 år. Uh, kan du fornemme, det rigtigt? Ja, det passer meget Tid godt. Tidligere formand i, uh, i fan fanklubben også i Wolverhampton uh, Danmark. Uh, først og fremmest, uh, Carsten, sådan dit forhold til, til Wolves. Hvor, hvor starter det fra? Oh, ja, vi skal jo langt tilbage. Uh, de fleste fans er jo kommet til i 70'erne og 60'erne, hvor de var rigtig meget på tv. Men, uh, men jeg kom til i, ja, i 89 hvor de var på vej tilbage efter at have haft øh, mange års nedtur. Så øh, kom de tilbage igen op gennem rækken efter at have været helt nede i, i 4. division og rykke. Øh, jeg havde en god ven, som øh, hans onkel var fan af Wolverhampton, og øh, fortalte mig lidt om det her hold. Og så, øh, så begyndte jeg at få lidt interesse for det, og øh, de havde en Steve Bull på det tidspunkt, som øh, kom på banen fra England mod Danmark i 89. Og øh, så kan jeg huske, at jeg tænkte ham der, han, han er lidt vild. Han startede med at vælte en dansker, og jeg tænkte ham der, han, han er interessant. Og så begyndte jeg at følge dem sådan lige så stille, Interessen startede at bygge op. Det var svært dengang, det var før internettet, og der var sådan tekst-TV-nyheder ja, ja, og det er ringe til England osv. Så, men helt tilbage, 31 år. Du sidder og nikker lidt derovre på pil. Du kan du kan kende nogle af de her øh, folk, han nævner tider ja. måske. Ja, ja, ja, bestemt. Og, og, og Steve Bull er jo så gået hen og blevet den her klublegende, kan man sige. Men i en tid, hvor det ikke var øh, hvor det ikke var Wolverhamptons øh, gyldne periode. Men, men, men det gør han jo. Han bliver et, et, et kæmpe navn, Steve Bull. Ja, og, og man kan sige, det op gennem 90'erne, hvor han jo sådan jo er den store stjerne, der er det jo netop, kan man sige, det han er kendt for at blive i klubben, Øh, selvom der er tilbud fra, fra rigtig mange andre klubber, øh, specielt efter VM i Italien. Så, så øh, en klar lup, ja, han vi zoomer lidt ind på Wolves nu her, skal vi lige sige til dem, der lytter med og ser med derude, fordi de er i Europa League 8-nils finale nu her, spiller torsdag, som vi, en kamp, som, som vi sender, øh, mod Olympiakos, og muligvis også en kvartfinal, det ved vi ikke, om de så øh, går videre der, så vi skal jo se lidt på deres muligheder der. Hvordan, øh, altså nu, hvis vi starter med, de ender nummer syv i, i den her sæson, det må man være glad for som øh, fan, Karsten. Hvad er sådan en til, at de har præsteret så godt, som du ser? det? Jamen, jeg tror, at stabilitet på uden for banen øh, har stor betydning. Jeg synes, vi ser mange klubber i de her år som øh, som foretager store udskiftninger fra sæson til sæson. Øh, og det skaber en masse uro, hvor at, øh, William Ampens organisation er, er, er rigtig god. Øh, de, øh, de er også en god træner, øh, som ved, hvad han vil. Øh, så, så, øh, så organisationen er, er rigtig god. De har nogle gode spillere. Øh, men de spillere skal også passe ind i, i det fundament, der så er. Så, så det vil jeg sige, at det er den primære årsag. Øh, man bygger lige så stille ovenpå. Det man har man gjort siden for sånne to år for tre år siden. Har man bygget lige så stille bygget ovenpå sådan små ting hver sæson. Så jeg tror, at stabilitet, både på træner sædet, men også uden for banen, det, det, det er en klar årsag til det. Er det også noget, det, det du kan genkende, Pile? Hvad tænker du om det? Ja, helt sikkert, de jo ejet af det her kinesiske konglomerat. Det ser jo som om, at, det er et, at de har forstået, hvad det egentlig drejer sig om. Altså skabe den her stabilitet. Og jeg kan da huske tilbage til deres hvad skal vi sige, sted, seneste storhedstid, hvor de var i Premier League, der er det jo under Mick McCarthy, og der er der jo også stabilitet længe, i hvert fald, op igennem. og Han rykker dem jo op i Premier League, og de har en 15. plads og en 17. plads, tror jeg, at de, altså, som jo er, er overlevelse, i hvert fald. Ikke? Så går det så galt i hans tredje uh, sæson i Premier League, og han bliver skiftet ud. Og så, og så rammer ustabiliteten igen Wolverhampton. Så, så det er jo det her, kan du komme ind i sådan en klub her og få skabt noget stabilitet? Så øh, og, og der er noget tålmodighed, og der er sådan at bygge ovenpå. Og det er det, de har ramt nu. Det er jeg helt enig i. Men det er jo, det er jo nemmere sagt end gjort, at lige at komme ind og skabe stabilitet som, som en, en relativt nyrig klub. Altså de, de har mange penge, de her ejere, men hvad, hvad er det, du siger, de bygger ovenpå hele tiden, hvis du kan prøve sådan noget? Vi må ja, kan, godt nørde lidt og ja, gå lidt ja, i man, med man det. Kan, man kan sige, at forskel fra, da de fyrede med McCarthy i sin tid, øh, der har de for eksempel ikke nogen afløser klar. Hvor man kan sige, at nu håber jeg, at Nuno bliver i Volus, men, men den dag han ligesom skal videre, så har man fornemmelsen af, at der, der er en ordentlig strategi. Øh, sportsdirektøren Kevin Thalwell, som har været der øh, tidligere, nu han så rød videre til USA, har været med til også øh, at bygge en god struktur op. Så man kan sige, at man ved godt, hvad man vil, man har et klart koncept for, hvad man vil, øh, både på banen og også uden for banen, og det vil sige en ny træner træder også ind i noget, der fungerer, hvor man kan sige, at Mick McCarthy bliver fyret i sin tid, der, der står man fuldstændig men med at ansætte assistenten, øh, fordi man simpelthen ikke ved, hvad gør vi nu. Øh, så, så, så man kan sige, det der med at bygge på, man kan sige, øh, da kommer til, så er de rimelig åbne omkring, at de ved faktisk ikke ret meget om fodbold. Øh, men det, som de gør, er egentlig, at de er ret gode til at finde folk, der så ved noget om, de, de ikke ved så meget om. Øh, så, så man kan sige, de finder folk til nøglepositioner i klubben. Øh, både i forbindelse med, med, med, med fodboldfagligt, men også alt det udenfor. Øhm, så de går ikke ind og detaljstyre De er bedre til sådan, at finde folk, der ligesom, kan det, de så ikke ved så meget om. Og øh, det skaber en, god, altså, skaber en god organisation. Så, så nøglefolk på nøglepositioner. Så altså, har så også været gode til at, at, at få de rigtige spillere ind. Altså, og det, det, er jo, det er jo mange gange et, et, et stort puslespil og, og lidt et lotteri. Altså, for, gør du det? Altså, kan du få fat i de spillere, som træneren og sports, den sportslige ledelse gerne vil have? Er de ledige på det pågældende tidspunkt? Eller, eller hvordan det Og dem, der så kommer ind, øhm, de skal jo gerne være scoutet på forhånd, sådan, så de passer ind i, øh, i trænerens idéer og filosofier. De har fået en, en, en vældig god træner, som har nogle gode idéer med hensyn til spillestil osv. Og, så videre, så, øh, og der, der har de fået nogle spillere, som egentlig passer ganske glemmerne til det. Så, så øh, aldrig, alt i alt ser Wolverhampton jo ud, øh, altså, de har et friskt udtryk, og de ser, de ser spændende ud. Også. De har jo et, altså, netop som i det her med handler og transfer for at hente de rigtige spillere, et, et meget, meget klart portugisisk link, øh, kan man sige, som har, har de haft stor succes med. Det kan jo være lidt svært ude for at se, hvad, hvad er det for nogle positioner i klubben, der gør, at de lige pludselig har sådan et link her. Men, men Carsten, som du ser det, hvad, hvad, kan du prøve at forklare engang, hvordan det er bygget op? Ja, Mendes blev nævnt øh, superagenten, øh, og, og man kan sige, øh, der har været en enormt mange diskussioner omkring hans rolle men ud fra det, som, som klubben selv siger, det er også, når jeg selv har talt med, med Thelwell Sportsdirektøren, man kan sige, at det, man har brugt mindst til, øh, som, som jo er den her agent med, med enorm mange kontakter, det har været øh, primært at være en form for gatekeeper, altså han er jo den, man ringer til, øh, når man siger, at vi leder efter den her venstrebakke, øh, kan du skaffe os kontakt med ham, eller hans agent, øh, eller vi leder efter den her type spiller hvem, hvem i dit netværk kender du, som kender nogen, som kender nogen, øh, og så bliver han den, der ligesom bliver den til nogle af de her spillere. Øh, han har en rigtig god relation også til Fossund, altså som jo dem, der ejer Ulver Hempten og Hoss. De har investeret i hans firma også, så der er også en, jeg hjælper dig, så hjælper, hjælper du også. Øh, men det er ikke et formaliseret samarbejde, og det er heller ikke, man kan sige, der var en frygt i starten for, at Lidt nu sådan med den her agent, at han placerer alle sine klienter i, i Wolverhampton. Simpelthen. Ja, det skulle jeg lige til at sige. Det er det, det, man er ja. bange for. Han står med en eller anden spiller, han gerne vil have givet en god Premier League-løn, og så dumper han ham ned i Wolves. Ja, sådan. og det, det var der også frygt for i start. Øh, men det er ikke det, vi har set ske. Altså, vi har set selvfølgelig set Mendes Klienter komme til Wolverhampton. Øh, der er flere af dem, der er der, er der nu, og også Mendes Klienter. Øh, men det er typisk spillere, hvor man kan sige en god agent skal helst også få spillere til klubber, hvor de selv trives. Øh, så, så det er typisk spillere, som også selv har haft glæde af at komme til Wolverhampton og som, øh, som også har udviklet sig med Wolverhampton. Og man ser også, at klubben selv spillerne, og det det, selv synes, de skal videre. Æh, ikke fordi der siger, at nu skal de videre. Æh, så jeg synes, det har været et, et giftigt samarbejde. Det, det, går jo, det synes du måske også, Pil. Det er, jo, det er jo nogle af de spillere, der har været Ruben Neves blandt andet. Shorts nogle af de her, der har været de allerstørste profiler, ja. som, som kommer igennem det der. Ja, men set udefra, så, så ser det ud som om nogle gange, at det kan godt være lidt for tæt, det her samarbejde. Altså Mendes, han er gået ind her, og han skal hytte sine egne. Mm. Øh, og jeg er slet ikke så, meget, så langt inde i det, som Carsten er. Altså, øh, så så hvis, hvis han siger, at, at, at, at der er et fornuftigt samarbejde, så tager jeg det for gode veje. Jeg vil i hvert fald sige, at det har virket. Uanset hvad, så har det virket. Så dem, der har haft de her forskellige forbehold for det. Det er jo et eller andet sted blevet gjort lidt til skam, så kan man så jo igen sige, hvad er det for en industri, vi er kommet ind i her. Der er en stor kinesisk firma, der investerer i Mendes, og Mendes ved vi jo godt, at han sidder som en af de store superagenter på en meget, meget stor del af magten på det europæiske marked. Hvor er det, vi bevæger os hen? Men, men den, den, den snak skal vi måske ikke lige tage her. I hvert fald så har det virket rigtig, rigtig godt for, for, for Wolverhampton. Der har været, det, det har været et godt match, men der er jo også et tydeligt mindes præg på det her. Det er der. Hvordan har den her proces været, Karsten, som fan, og sådan, som du mærker stemningen omkring at være fan af Wolves, som være, det er det den gamle klub, som du har holdt med dem i over 30 år, og så lige pludselig kommer der kinesiske de skal ejere med, med en superagent osv. Der må alligevel være noget identitet, man skal, skal rykke ved på en eller anden måde. Hvordan har det været? Det altså, hjælper altid, når man vinder. Det er klart. Hvad var det? Nå, altså, jeg vil sige, at det, det har hjulpet rigtig meget, at at både at, at man kan sige, de er gået ind i projektet for os med, med enorm stor respekt for, for det lokale. De har meldt klart ud, at de ønsker ikke at flytte stadionet. Man laver ikke om på navnene. Ham, Jeff som er sådan, den mand i byen er flyttet til byen, har engageret sig i byen og, og, og står med fansene. Og, og, og man kan sige, at øh, på en eller anden måde har de formået at bevare et lokalt udtryk, samtidig med, at man selvfølgelig er den her store øh, virksomhed, øh, som så kommer med, med alle mulige ting. Så jeg synes, man har bevaret respekten. De har været ret gode i kontakten med fansene også. Øh, så, så på en eller anden måde synes jeg... Altså de lokale er meget begejrestret, øh, og det har de egentlig været hele vejen igennem. Jeg tror, det er vigtigt, at de netop har, har angrebet det på den her måde. Mm. Altså, vi har også Rækkeeksemplet i Blackburn, hvor Venkis kom ind. Ikke? Altså, det kunne man jo også godt have forestillet sig. Så kommer nogle kinesere ind her og så siger, de, at de siger, at vi gør det på vores måde. Ikke? Og Venkis havde det her med, at, at nu skulle de have Ronaldinho til, og de arbejder også med nogle superagenter, men det blev aldrig rigtig til noget, fordi de havde ikke rigtig nogen strategi, og de havde ikke rigtig respekten for det, og de tænkte bare, at vi kan måske købe os lidt ind i det her. Men, øh, så der, der var måske nogle, nogle paralleller, der, men, men det har bare vist sig, at de har grebet det helt anderledes an i, i Wolverhampton. Netop det her med lokalbred. Og vi skal huske, hvad er det for en klub, vi har med at gøre? Mm. Altså, det er founder-member af Ligaen i 1888, ikke? Altså, det, det, det, det, de var der til at begynde med. Dengang det hele startede, der var de der. De flytter ind på Molineux året efter, så vidt jeg husker, i 1889. Ikke? Det er 140 år før, at du bliver <laughs> ja, fan af ja. dem, ikke? Altså, ja, ja, det, det er det. Og, og, og de er, uh, hvad hed, var han hedder manageren i, uh, der var der i 100 år, Stan Kulis, kulis uh, ja. bliver det jo mestre i 50'erne tre gange. Det, det, det er en kæmpe klub det. Hmm. Og hvis du kan gå ind og få fat i historien, i folkene i Wolverhampton, og det her det er ikke en Birmingham-klub, det skal vi også lige huske, Wolverhampton er, er deres egen det er vigtigt for dem at præsentere ja, i hvert fald, er det, når man nemlig. hører hvad dem, er. absolut. Så, og så hvis du, hvis du så har en, en, en, en chairman, som står der og øh, kan bevæge sig rundt blandt fansene, så har det en enorm betydning for opbakningen og, i klubben. Og, og man kan også sige, at ser jo godt her, ikke? Fordi det er jo en billig klub, da de kører den. Altså de ligger, hvad 30-40 millioner pund, som jo ikke er ret meget, mm. hvis man ser, hvad klubber ellers koster. Øh, men man siger jo der, da de går ind i det, at det er jo, fordi de kan se, udviklingspotentialet, og det har de jo så også, altså det er jo langt mere værd nu, øh, nu håber jeg ikke, de sælger nu, men, de, men man kan sige, at de har jo formået også at udvikle den. Øh, man skal lige tilføje måske, at de begår jo en del fejl i starten, da de overtager Wolverhampton, det skal også med, øh, men det man kan sige, der er fordelen ved dem, er jo så, at de lærer af fejlene efterhånden, øh, men i starten der henter de jo en bunkespiller ind og ansætter der Singer som manager, og det går ikke så godt. Så, så, så det er jo ikke sådan, det har været en stor fantastisk historie, siden de kom til, men, men jeg synes jo, det øh, det gode ved dem er det der med, at de, de lærer fejlen efterhånden øh, og begår ikke den samme fejl to gange, så, så det, det skal også med. Så man, hvis, vi skal, hvis vi skal dreje øh, hvad kan man sige, fokus over mod det nutidige Europa League øh, 8. finalen, de spiller mod Olympiakos, fik et af de den første kamp på torsdag, det er jo en, vi viser øh, på vores kanaler, vi har også studie herinde øh, på, på torsdag. Øh, hvor, hvor optimistisk er du i forhold til Wolves chancer i det her resterende Europa League, som jo bliver en lille slutrunde nede i Frankfurt, der kører det de næste par uger? Ja, øhm, rig moderat optimistisk. Jeg tror, at der er mange fans, der er mere optimistiske i forhold til torsdag end jeg er. Øh, Ole Mijakos er ikke blevet dårligere, siden vi spillede mod dem sidst. De øh, Arsenal ud også, så, så vi det. Ja, og, og har været enormt stærk i ligaen. Øhm, men, men det er klart, altså hvis, jeg vil sige, at jeg er rimelig optimistisk. Jeg synes, at øh, man kan sige, vi skulle først forbi torsdag. Og så må man se, hvad der venter. Men, men jeg håber, jeg vil sige 60-40 chancer på torsdag. Jeg satser på at De har et godt udgangspunkt for første kamp. De har, det, det har de i hvert fald. Ja. Pil, hvad, hvad tænker du omkring Wolfs chancer i det store? Kan de gå ind og tage hele titlen lige pludselig? Er de så store kandidater lige pludselig uh, til, til det her? De er, jo, de er jo lidt under pres, hvis de skal spille europæisk i næste sæson. Nu har vi lige talt FA Cup-finale, inden Carsten kom i, i studiet der. Der, der. der er det jo bare et dårligt resultat for Wolverhampton i Arsenal. De tager den her plads, øh, som jo betyder, at pladsen, den giver ikke adgang. Så de skal jo hvis de skal spille europæisk i næste sæson, så skal de jo vinde hele Mulevitten. Og øhm, det, bliver, det bliver selvfølgelig svært, men spiller du i Premier League, så har vi jo bare set, det så vi jo sidste sæson, at det var to Premier League-hold, der var i Europa League, så der kan man godt vinde øh, sådan en, en turnering her. Jeg, jeg jeg, jeg tror også... Ja, men de har de er måske også mere end 60-40 favoritter mod Olympiakos. De har scoret på udebane. Øhm, de har et uafgjort resultat. Jeg, jeg synes i hvert fald, det ser godt ud for at komme videre. Det må jeg, må jeg sige. Altså, så ved jeg ikke... Det kan jo risikere at løbe ind i FCK, og så har de jo ikke en chance. Så har de ikke en <laughs> Det ved man aldrig. Det ville være en semifinal <laughs> i så fald. FCK skal jo United, hvis de går videre ja, det, i en stor kamp det, det. der. Så, nej, altså jeg, jeg vil sige... Ja, de, har, de, de har mulighederne. Det har de, helt bestemt. Her til jer sidst, Karsten, vi, vi, der er jo mange profiler af Damar er måske ham, som vi har lagt allermest mærke til, fordi han har sådan nogle øh, exceptionelle attributter, man vil virkelig kan, kan hans fart og hans, og hans styrke så ved, Men hvem ser du egentlig som værende de allerstørste profiler på holdet, der er også øh, snakker om ham, er Raul Jiménez, der måske skal til United, eller i hvert fald rigtigt det her til FN. Ja, så altså, kigger man på, på mål, så er det jo Traoré og, og Jiménez er dem, der klart har produceret de fleste mål, men jeg vil sige, den største profil, ham, der har gjort den største forskel, det er Moutinho fordi han kommer til et ungt hold, men han kommer med sin erfaring, han kommer med, med, med sådan en vanvittig, vanvittig god spiller. Så han er jo den, der har ligesom, og med sine organisatoriske evner, så han er jo den, altså når han spiller, så fungerer organisationen på banen også bedre, og så er han bare en vanvittig god spiller. Så, så jeg vil sige, han er jo ikke den, der, der kommer væk, fordi han er jo har også fyldt 34 næste gang, men hvis jeg kigger på, hvem er vigtigst for holdet, så er det, så er det ham. Nogle, der kan blive profiler for uh, Wolves, det er nogle danskere, der er derovre. Oscar Burr blandt andet Andreas Søndergaard, en uh, målmand, der er uh, i U23-truppen, uh, U23 han, han står for dem, og uh, han træner, som vi sidder og uh, taler her lige nu. Men inden vi begyndte optagelsen, der lavede jeg et uh, lille interview med ham via et telefonopkald. Lad os lige prøve at høre, hvad han havde at sige. Nu kan jeg byde velkommen på en, en facetime-forbindelse direkte til det engelske til dig, Andreas Søndergaard. Du er, ja, hvad kan man sige, tredje målmand i Wolverhampton, eller, eller hvad, kan man, hvad kan man egentlig kalde dig? Det er rigtigt, jeg er, jeg er tredje målmand på hoveds på første hold. så det er, det er en fed mulighed at som danskere, være med med de store drenge. Jeg Fortæl lige lidt om, Andreas. Du, du kom jo til for, for to sæsoner siden, har været der nu. Du er 19 år gammel, så du var en, en meget, meget ung fyr, der skiftede fra OB til Wolverhampton. Øh, er du øh, fast ind omkring førsteholdet nu, eller, eller hvordan, øh, hvordan ser det ud? Ja, det er jeg egentlig. Øhm, under normal, normal hverdag, så, så har jeg trænet fast med førsteholdet og egentlig spillet kamp for U23. Men eftersom U23-sæsonen blev aflyst på grund af corona og det hele, jamen så... Øh, så har jeg egentlig været fast med førsteholdet lige siden, at Premier League blev genoptaget. Og det er jo, det er jo sindssygt fedt, at jeg føler mig så privilegeret over at have den mulighed. Og, og hvordan er det, som, ja, som ung spiller, du siger, at det er sindssygt privilegeret, men det er jo nogle store kanoner, mm. du render rundt ved siden af Raul Jimenez, skal vi sige, Ruben Neves og Adama Traoré, mm. og alle dem der. Hvordan er de til daglig i træning og i omslængsrummet? Jeg synes, det er jo rigtig fedt. Altså, jeg synes generelt på, på, på holdet har vi super godt sammenhold, og jeg tror også, det det har været med til at gøre, at vi har haft den succes, som vi har haft både i Premier League og, og nu også i Europa League. Så det er jo, det er jo fedt. Altså, jeg tror også, det er det, der er afgørende, at når man kan godt sammen med hinanden, så tror jeg så at 100% det smitter af på, på banen, og, og at man, man, man ligesom kender hinanden og, og, og hvordan man agerer i de forskellige situationer i, i kamp og så osv. Men hvordan, hvordan helt konkret gør man det, du siger, at har et godt sammenhold? Altså laver man sociale aktiviteter sammen, eller, eller hvad gør man? Fordi der må jeg gå ud fra, der er mange forskellige kulturer og alder og så videre at tage hensyn til i, i sådan en Premier League trup Ja, det, det er selvfølgelig rigtigt. Øh, her i februar måneder lige inden uh, corona begyndte, jamen, så tog vi, uh, så tog vi uh, til, til Marbea. Uh, og det var egentlig primært, selvfølgelig var der noget træning indblandet, men, men det var primært for, for, for og, og ligesom at udvikle det sociale, sociale bånd med hinanden. Øhm, og det gjorde de egentlig i stedet for at give os øh, fire dages fri, hvor vi egentlig kunne gøre lidt, hvad vi vil. Men, øh, men så valgte de at, at vi skulle tage mig i stedet for øh, at ja, hygge sig med hinanden. Hvad sådan, nu, nu taler vi her i studiet i dag omkring det, det her med at det er en rigtig flot sæson, de har haft i genudvalghampen nummer 7, og nu i Europa League ottende finalen også. Altså, hvad, hvad så din forklaring på den succes, som I har i, i den her sæson? Hvad er det, I lykkes så godt med, selvom det jo det er jo stadig en relativt nyoprykket klub, kan man sige? Jamen, som jeg sagde tidligere, jeg tror, at, at det afhænger, og det har meget øh, at sige det med, at vi, vi har det godt sammen med alle, alle spillere på holdet. Og, øh, og igen, det er jo selvfølgelig en, en rigtig dygtig trup øh, med masser af dygtige spillere, øh, som kan have forskellige ting, og nogen, der kan have noget på egen hånd og, og, og gøre nogle ting øh, individuelt. Øh, men igen, altså, det, er jo, det er jo en fantastisk trup, og, og, og det er jo fedt, at, at, at, at de har gjort det så godt i den her sæson. Hvad er sådan troen i forhold til... Jeg ved ikke, om du selv skal med til Frankfurt nu her, med, øh, hvis I, I skulle klare den at, at gå videre, men med, i forhold til Europa League, altså hvad, hvad er jeres snak i forhold til, hvor, hvor meget fokus I har på den turnering nu her? Ja, men der har egentlig ikke været så meget fokus på det, kan man sige. Jeg tror egentlig bare, at man har fokuseret på at tage en, en kamp ad gangen, og der har været meget... Øh, meget med Premier League, der har været et rigtig, rigtig uh, travlt program. Uh, så der ikke, uh, vi har egentlig ikke tænkt så meget på, på, på, på de fremtidige kampe. Uh, vi har egentlig bare taget en der gang, og jeg tror også, det er det, der er det vigtigste. At man ikke tænker for meget... Uh, på det, der kommer til at ske i fremtiden, men at man tager en ting ad gangen og en kamp ad gangen. Men hvordan vil du så alligevel, hvis du skal... Altså, fordi det er jo øh, en, en, en turnering, der kommer lige nu her, og hvis man ikke har haft så meget fokus på den, altså, vil du decideret sige, at den bliver nedprioriteret lidt nu, for at nogen kan få ferie, eller går man all in øh, på det hele? Eller, eller hvad, hvad, hvad, vil du, hvad vil du sige? Det er et svært spørgsmål, altså, men, men igen, jeg, jeg er slet ikke i tvivl om, at, at nu er vi så langt, så, så, så, så det vil være mærkeligt at sige, at man ikke gik efter at kunne vinde det hele. Men, men jeg tror igen, man tager en, en kamp ad gangen, og nu venter der en svær kamp mod Olympiakos på torsdag, og så, så må vi håbe på det, på det bedste udfald til vores side. Det må vi se, og det er jo også en kamp, vi glæder os rigtig meget til at vise hjemmefra. Andreas, til allersidst, nu er der jo, som jeg også sagde, der er måske ikke utrolig mange, der kender dig som Premier League-målmand Nu Du har været på bænken mod Besiktas i Europa League i den her sæson. Hvad er sådan en af dine fremtidsudsigter og dine planer? Skal du være tredje målmand i Wolverhampton? Skal du udlejes, eller, eller hvad er det? Hvordan ser du selv på din karrieremuligheder i næste år? Jamen, jeg tager det egentlig stille og roligt, og, og jeg tager egentlig tingene med, med, med stive arm. Øhm, lige nu fokuserer jeg på at gøre alt, hvad jeg råd kan øh, for at, at, at lave nogle gode præstationer i vores. Og, og jeg ved, at der, der er stor tiltro til mig for, for både trænerne og generelt hele klubben. Og, og for mig handler det egentlig bare om at, at videreudvikle det, jeg har gang i nu og, og, og fortsætte den udvikling. Jamen, vi krydser fingre for dig hjemme, Andreas, og tak, fordi du lige var med her. Vi håber, at vi ser dig som startmålmand i Premier League inden længe. Det var slet. Tak for det. Det ja, er selv tak. Og held og lykke i Europa League. Tak. Vi er været har været nået til vejs ende i dagens program. Peter og Carsten, det har været en fornøjelse. Jeg er glad for, at vi kunne dykke lidt ned i Wolverhampton. Vi har jo lige ordet af frit her til allersidst, som vi som altid skal have lettet hjertet med et eller andet pil. Hvad, vil du tale Wolves historie? Eller jeg hvad, skal jeg jo I? altid tale 70'erne. Det vil vi gerne nej, høre. Ikke, sådan, ja, ja. Så, så, så kan så, jeg lære så, lidt. Så, sådan. Og, når Wolverhampton er med, så kommer jeg til at tænke på øh, ligakopfinalen fra 1974, hvor de vinder 2-1 over Manchester City. Du kan ikke huske det, men du har læst alt om det. <laughs> ja, ja. Det er helt sikkert. På. Og, og, og nogle af de store profiler dengang, det var jo øh, en af dem målscorerne, det var Ken Hippett. Han var jo en, en stor profil i, i tipslørdag i det hele taget. Han var den her midtbanespiller med lidt lidt korte ben, øh, som, som var øh, en, en, en rigtig, rigtig god spiller. Så havde de så John Richards, som også scorede i, øh, i finalen. Og jeg sad og kiggede, så, så tænkte jeg, nu skal jeg lige dykke lidt ned i det her øh, 8 ud af de 11 der starter, de spiller altså over 400 kampe for klubben. Der er Målmanden, han spiller, cirka, han spiller over 100 kampe. Så er der en ung, Allan en Sunderland, han kommer jo videre til Arsenal og får en FA cup helterolle på et tidspunkt for Arsenal. Og så er der Derek Dugan, som jo, jeg tror kun, han spiller 300 kampe for klubben. Eller for et eller andet kun andet 300 kampe. Ja. Så, ja. så, så det, det fortæller også noget om en anden tid. Det fortæller om, at det... Der blev man i de klubber, man fik en karriere der, og, og, og var der i rigtig, rigtig lang tid. Og de er så, så gode og så heldige, at de kommer op og bliver et legendarisk hold i, i, i Wolverhampton. Du må have læst om dem. Ja ja, ja. Er det nogle, nogle navne, der... Ja, og det er jo de navne, man, man taler om stadigvæk. Øh, vi har, og vi har også en del i, i fangruppen, øh, som jo netop blev fans dengang, som, som taler for små lys i øjnene, når de taler om de her spillere. Så jo, jo, det er det. Det, det er dem, man taler om stadigvæk. Vores egen kollega, Jesper Knudsen, golfkommentator, fodboldkommentator, er wolverhampton fan, og han får også julelys i øjnene, når man siger, at Jeff Parmer. ikke altså, er. Jeg ja, ja, ja. ved ikke, hvem Jeff Parmer er. Var, han, var, han var bak på holdet dengang, ja. det er ikke. Og, og, og, og Ove Kristensen, øh, legendarisk træner hmm. af, af Wolverhampton, -mand. det vidste jeg ikke, men øh, han kom hen til mig en dag, hvor han havde set, at jeg havde deltaget i et eller andet program, og så sagde jeg, ja, nå, nå, du, uh, du, så skulle han, snakke over, lidt at han skulle og sådan lidt så skulle han bare snakke Wolverhampton. Tørling. Ja, det er stærkt. Hvem fra det her nuværende hold, eller det seneste årti, kommer til at stå, tror du, om 50 år er der nogen, der har legendepotentiale? Ja, Roman Neves, vil jeg sige. Både fordi han kom til for tre år siden, når var med her i starten, så han vil, han vil også være, altså det kan jo af, hvor han skifter, men selv hvis han bare skifter om et års tid eller mm. kort tid, så vil han, så Ruben Neves helt klart, øh, vil, være, vil være den, man sådan helt klart med halvæggende potentiale. Det kan være. Skal vi øh, slutte af med at sige det? Altså, det er jo Europa League, øh, som sagt, onsdag allerede, øh, FC København mod Istanbul, til her, og øh, torsdag har vi så studie igen. Blandt andet, Olympiakos der også, Sevilla mod øh, Roma bliver også en, en, en kæmpe stor kamp. Og så fra på mandag, kvartfinalerne. Det bliver et fedt format, det her lige pludselig. Det kører bare af Det de to øh, uger, øh, vi, vi går i møde. Sådan lidt slutrunde, nu er vi blevet snydt for det. Pil, hvor meget ser du egentlig frem til det lige her til allersidst? Det her øh, altså, jeg, jeg glæder mig som en lille barn. Jeg skal komme til at tre kampe i den her uge her. Blandt andet Wolverhampton så det, det ser jeg rigtig, rigtig meget frem til. Jeg håber jo altid, på, at det danske hold får succes. Og det, der, det, altså, det bliver svært for FC København, men det, det, det, det er jo ikke, når man har kun tabt 1-0 på udebane, mm. så altså, er det jo ikke umuligt at, at vinde 1-0 på hjemmebane at komme i strafbar konkurrence, og så kan alt jo ske. Så øh, jeg glæder mig øh, rigtig, rigtig, rigtig meget, fordi at, øh, det bliver sådan lidt slutrundagtigt. Ja. Det gør det jo også, Carsten, Karsten går fra at følge Wolves hele vejen. Yeah, og i det hele taget, fuldstændig, som Peter siger, så er det jo bare skønt med en masse fodbold. Nu havde vi en lang periode uden ret meget, og nu får vi lov til at, at få en helt masse lidt intens. Det synes jeg er det bliver fantastisk. Vi har talt for lidt fra Valby her i Karsten. Oh ja. jeg har spillet fra Valby, og det skal jeg altid nævnes. Det kan vi også ja, dedikere ja, lidt tid ja, til. Ja, ja. Det skal det vi lige, det, lige have med. Vi slukker kameraerne her, så <laughs> to, skal vi lige have... To Valby-drengene sidder herovre. Med Valby, ja. Ja. Ja, lad, os, lad os slutte dag med det. Så, så blev det også nævnt. Det, det er godt. Tak fordi du kom forbi, Karsten. Det var en fornøjelse. Og uh, tak til dig også, Pil. Og til jer derhjemme kan vi jo sige, husk at det er som sagt på onsdag, FCK mod Istanbul på Chaxi her, og torsdag, at der så blandt andet er Wolverhampton på programmet. Og ellers så er det bare på 6'eren og D-Play, at vi har hele Europa League-slutspillet. Ha' rigtig god uge derude. Programmet blev præsenteret af D-Play. Just a little.